В селі захоплювалися моїм батьком. Боже, як вам не страшно вилазити на ті височенні кумини в гуральнях? Батько посміхався, я не боюся смерті. Відтоді я придумував собі небезпечні випробування, ходив по кризі, стрибав зі скель, забирався далеко в ліс, словом, я кинув смерті у виклик, і вона відступила. За чотири роки на фронті я бачив тисячі смертей, та я не тремтів. Уб'ють чи не вб'ють. Так-так, дитячий вік – це велика смуга в житті. Мої ось скритні чого? Не знають, чому старші так дивно живуть, сказав Криш, дивлячись кудись у порожнечу. Раптом він запропонував. Насивайте мене, прокопе, Ардатієм, І журно додав. Сумно ми, мабуть, виглядаємо. І всі, хто намагається зберегти в собі людину. «Що ваша інформація сповіщає про Павлюка?» – запитав я, думаючи про Миколу, у якого на всі випадки життя вистачає Мірила. Ардатій здивовано окинув мене очима. «Ховається!» – помовчавши, сказав якось наче замріяно. «Павлюк – це не мельник. Якби всі комуністи… Давай побалакаємо про щось інше». Та до самого Заліся ми не перекинулися жодним словом. На вулицях було безлюдо, крамниці тупилися жовтими більмами віконниць. Під мурами сиділи з простягнутими руками інваліди. Ще одне повоєнне нещастя. Ардатій сіпнув вішки, і коні пішли підтюбцем. Біля костюлу ми повернули на торговицю. Під звіницею стояв нерухомо, дивлячись перед себе, згорблений бородатий чоловік з набряклим обличчям і опухлими, відкритими до ліктів руками. Коли ми поминули його, він раптом закричав пронизливим скрипучим голосом. «Повсюду! Гей!» Ардатій нерішуче зупинив коней, і я сплигнув з двоколки і підступив до жебрака. Він дивився на мене блискучими нерухомими очима. «Іван крутій, прокопе!» «З мокирця! Ми разом училися у Покуцького, Львів!» Я закивав головою, не впізнаючи його, і доторкнувся до його м'якої, гарячої руки. Видно, він по-своєму розцінив моє замішання і зітхнув. «Що ж, іди, тебе ждуть!» «Почекає», – сказав я. «А я, бачиш!» У крутівих очах виступили сльози. «Доживаю під мурами, сухоти, пенсії не дали», Став непотребом. Давно так? Зараз не вже. Уголос його затремтів і обірвався. Родина де? Ад, скривився він. Ну, не відчаюся, сказав я. Ти кудись у село переберись. Що ж ти тут? Місто голодує. Та я вже скоро помру, чую смерть. Ну ні, дивлячись на тебе цього не скажеш, поправишся. Ось почнуться жнива, на новому хлібі одійдеш за тиждень. Крутій насуплено глянув під ноги, опустивши червоні закислі повіки. Дихав він з перебоями, схлипуючи через рот. Опухлі губи безладу звисли у якійсь насмішкуватій міні. «Іди, Прокопе», – сказав він тихо. «Дожидають». На мить у його очах блимнула здорова, ясна іскорка, та вона недовго могла втриматися в палаючих зіницях і розповзлася, мов її спопелило. «Хто такий?» – спитав Ардатій. Я коротко розповів про крутія, закінчивши. «Першокласний фахівець, і що ти скажеш, коли держава розкидається такими людьми, то що це означає?» «Залиште її, Прокопе», – невдоволено мовив криш. «Дай йому хліба», – не здавався я, – «і він усім неба не прихилиш», – пробурчав криш, опускаючи ноги з двоколки. Ми пройшли вздовж лавок, незважаючи на розруху, тут дещо можна було придбати. Я купив Марині гаптований лейбичок з гранатового оксамиту. Вовняну шалю, шеврові черевички-румунки, собі дітям матерії на костюми. Взяв три пушкові шапки, на мене знайшлися юхтові чоботи. На ливодишине щастя трапилася запаска і хустина виторгував ще совіль льняного полотна. Під парканом дідок розклав на землі вкриті голубою окаленою